Бінзен і мистецтво догляду мотоцикла. Голова 11. Я прокидаюсь, дивуючись, звідки мені відомо, що ми в горах. це чи щось таке в повітрі. Ми в готелі у чудовій старій кімнаті, оздобленій деревом. Сонце пробивається крізь жалюзі і виблискує на темному дереві. Що спущені. Але я відчуваю, що гори поруч. У кімнаті гірське повітря. Воно прохолодне, вологе і майже свіже. Один глибокий вдих робить мене готовим до наступного, потім до наступного. І з кожним глибоким вдихом я відчуваю ще більшу готовність. А тоді нарешті вискакую з ліжка, піднімаю завісу і впускаю все сонячне світло. Блискуче, прохолодне, яскраве, пронизло, чисте. Мені захотілося підійти, потермисити, розбурхати кріса, нехай усе побачить. Але з доброти, а може і з поваги до нього, я даю йому ще поспати. А саме з бритвою та милом у руках прямую до спільної ванної в кінці коридору, покритого таким самим темним деревом. Вступаю... Чую, як скріплять мостини. Паруючи, крана тече і шипить у трубах окріп. Я додаю холодне. Можна голитися. У вікно поруч із дзеркалом бачу, що за готелем є рундук. Вийшовши із ванни, я йду туди, щоб трохи постояти на ньому. Його збудовано на одному рівні з верхівками дерев довкруж готелю. І вони, здається, сприймають ранкове повітря так само, як і я. Від кожного подугу вітерцю, гілочки і листя ворушаться, немов тільки чекали цього. Невдовзі встає кріс, а Сильвія виходить із їхнього з жоном номера і каже, що вони вже снідали. Той пішов прогулятись, а вона проведе нас із крісом на сніданок. Сьогодні вранці нам до вподоби все. І в приємній бесіді простуємо ми зальяти сонцем дорогою до ресторану. Яйця, гарячі булочки, кава, небесна їжа. Сильвія з душевно гомонять про синових шкільних друзів та про щось особисте. Я слухаю їх, задивившись крізь широке вікно на вхід до крамниці через дорогу. Тут усе інакше, ніж було того самотнього вечора в Південній Декоті. За цими будинками простягаються гори і засніжені поля. Сильвія каже, що Джон вже з кимось із місцевих балакав про іншу дорогу на Бозмен через Єлостоунський парк. На південь перепитую я. Тобто через Ред Лодж? Мабуть, я пригадую снігові поля в червні. Дорога та піднімається вище за межу снігів. «Невже це так погано?» – питає Сильвія. «Буде холодно. Вияві постають мотоцикли, і ми мчимо на них серед снігів. Але й надзвичайно. Ми зустрічаємося з Джоном і нарешті ухвалюємо рішення. Вже за залізничним мостом виїжджаємо на звилисту дорогу, що в'ється серед полів і веде в гори. В неї Федер користувався постійно, і в будь-якому її місці – Мене повсякчас сявають фрагменти його пам'яті. Ось перед нами здіймається високий темний хребет Абсарока. Ми їдемо вздовж якоїсь річки до її витоку. У ньому тече вода, що либонь була снігом ще якусь годину тому. І потік, і дорога перетинають зелені та кам'янисті поля, поступово здіймаючись вгору. В цьому яскравому сонячному світлі все навків має дуже насичений вигляд. Темні тіні, яскраве світло, темно-блакитне небо. Сонце сліпить і пече. Та коли їдемо в тіні дерев вздовж дороги, враз стає прохолодно. Дорогу ми ганяємо, сигналячи на з синім Поршем. Його обганяємо, а тоді він, тиснучи на клаксон, обганяє нас. І так декілька разів, поки минаємо низко полів, з темними осиками та яскравою зеленню трави і гірських чагарників. Таке ми довго пам'ятатимемо. Він добирався сюди на високогір'я, а тоді сходив на 3-5 днів з дороги, вертався по харчі і знову дерся на гору. Він, сказати б, фізіологічно потребував цих гір. Вервочка його абстракцій стала вже такою довгою та заплутаною, що він вимушений був шукати сховку серед цього безгуміння й простору, щоб тримати її рівною. Немовби цілі багатогодинні розмірковування могли розсипатися від найменшого відвертання думки чи виконання якоїсь повинності. Його мислення не було таким, як у інших. Навіть раніше, у притомному стані. Воно було на такому рівні, де все зсувається і міняється, де встановлені цінності та істини зникають, а щоб підтримати себе, не залишається нічого, крім власного духу. Рання невдача звільнила його від почуття зобов'язання мислити в рамках установлених канонів, і його думки вже знайшли таку незалежність, яка мало кому знайома. І він відчував, що суспільні інституції, як-от школи, церкви, уряди, всякого ж типу політичні організації, схильні спрямовувати думку подалі від істини, аби увічнювати власні функції та контролювати людей, які ті функції обслуговують. Свою невдачу на ранній стадії він став уважати щасливим відривом, випадковою втечею з наставленої на нього пастки, і до віку залишався дуже обережним щодо пасток встановлених істин. Щоправда, спершу він цього не бачив і так не думав. Усе пройшло пізніше. Я тут порушую послідовність подій. Усе це пройшло набагато пізніше. Спочатку істини, до яких потягнувся Федер, були бічними. Не фронтальними істинами науки, на які прямо вказувала дис дисципліна, а тими, що їх бачиш бічним зором, краєм ока. В лабораторній обстанові, коли процедура йде шкереберць, або все невизначене, чи так перейнакшено несподіваним результатом, що не сила з'ясувати все як слід, починаєш дивитися бічним зором. Такі слова він згодом використовував, щоб описати ріст знання, яке не рухається вперед, як та випущена з лука стріла, а розширюється, Немов стріла, що більше. Це як стрілець бачить, що хоча він і влучив у ціль і дістав приз, однак голова його лежить на подушці, а у вікно заглядає сонце. Бічне знання – це знання, що з'являється з цілком несподіваного напрямку, з такого, що навіть не сприймається як напрямок, допоки знання це не вдирається в тебе. Бічні істини вказують на хибність аксіоми постулатів, що лягають основаною чиєсь наявної системи підходу до істини. Зовні, здавалося, ніби він плив за течією. Насправді так і було. Здаються волю чиї тоді, коли дивляться на бічні істини. Щоб виявити причини цього, він не міг користатися будь-якою відомою методикою. Бо ті методики і дії з самого початку були викривлені. Отож він і плив за течією. Тільки це йому й залишалося. А течія понесла в армію. Його відправили служити в Корею. У пам'яті лишився йому фрагмент. Стіна, приступна зори візоблавки судна, яскраво виблизько, немов би райська брама за йому гаванню. Певний фрагмент цей був йому дуже дорогий, частенько зринав у пам'яті. І хоч знайти його зв'язок із чимось було важко, мав він таку чіткість та яскравість, що я й сам до нього не раз повертався. Либонь символізує він щось дуже важливе, якийсь поворотний момент. Листи, що їх надсилав з Кореї, цілком відрізнялися від написаних раніше, і вказував на той самий поворотний момент. Вони клекочуть емоція. Сторінки списані не на найдрібнішими деталями всього, що він бачив. Там і торгівельні майданчики, і крамнички зі скляними дверима, що розсуваються оболи, і шиферні покривлі, дороги, й хижі підсом'яними стріхами та багато іншого. То він пашить ентузіазмом, то пригнічений, коли-не колись сердитий. А той жартівливий. Він не наче якась істота, що знайшла вихід з клітки, про яку раніше навіть не знала. І тепер блукає, вивчає місцевість, жадібно глитаючи все побачене навколо. Перегодом він знаходить у дружбу з корейськими робітниками, які трохи балакали англійською, але володіти нею хотіли більше, щоб працювати перекладачами. З ними він проводив час після роботи, а вони натомість брали його з собою у вихідні на пагорби, показували свою культуру та побут, ознайомилися з друзями. Сидить він край стежки на чудовому схилі пагорба над Жовтим морем. Повіває вітер, у нозу на терасі рис уже дозрів і став бурим. Поряд сидять дивлячись на море і дальні острови друзі. Вони їдять узяти з собою харчі, проводять бесіди то проміж себе, то з ним, говорять за абетку та її стосунок до дійсності. Він завважує, що, як то, мовляв, дивовижно, мати змогу все на світі описати за допомогою 26 письмових знаків, з якими вони працюють. Друзі кивають, усміхаються, смакують харчі з принесених із собою консервних бляшанок і люб'язно йому заперечують. Кивальне ЕГЕ та заперечливе НІ його дивують, і він повторює свої слова. І знову кивок згоди і відповідь заперечення. На цьому спогад обривається. Але, як про фрагмент зі стіною, він часто про нього думає. У останній яскравий спогад з тієї частини світу – це відсік на військовому судні. Він повертається додому. Відсік необжитий, порожній, він сам, лежить у брезентовому гамаку, причепленому як батут до столевої рами. Гамаки, розвішені п'ятьма ярусами, заповнювали ряд поряду порожній відсік для військових. Цей відсік міститься в носовій частині корабля, і коли брезент на сусідніх рамах здіймається та опускається, у животі таке відчуття, немов би їдеш у ліфті. Усе це він споглядає під гучні удари хвилю в обшивку судна і усвідомлює, що за винятком тих звуків ніщо не вказує на те, що весь відсік натужно піднімається, а тоді падає донизу. І так безупинно. Він замислюється, чи не в цьому бува причина того, що йому так важко зосередитися на читанні книжки, яку він тримає в руках. Але тоді розуміє, ні, це просто складна книжка. У ній текст зі східної філософії, і книжка найскладніша з тих, що він коли-небудь читав. Йому втішно, що зараз він сам, але її так самотні в цьому порожньому відсіку, втім, інакше він би не подужав ту книжку. У книжці йдеться про те, що є теоретичний компонент людського існування, переважно західного складу, і це відповідає лабораторному минулому Федерек, та естетичний, відповідає його корейському минулому. І вони, певно, ніколи не сходяться. Далі терміни теоретичний та естетичний відповідають тому, що Федер пізніше назвав класичним і романтичним способами існування реальності і сформулював їх у голові, можливо, ясніше, ніж будь-коли досі. Різниця полягає в тому, що класична реальність переважно теоретична, Хоча теж має свою естетику. А романтична реальність переважно естетична, хоча й вона має свою теорію. Розкол на теоретична та естетична відбувається між компонентами єдиного світу. На класичне та романтичне між двома окремими світами. ФСК Нождроп у філософській книжці за назвою The Meeting of East and West пропонує більше дізнатися про «недиференційований естетичний континуум», з якого виростає теорія. Федер цього не розумів, та прибувши до Сіетла по звільненні з лав армії, він цілих два тижні сидів у готелі і поглинав здоровецькі вашингтонські яблука. Усе думав, знову їв і знову думав, і по всіх цих роздумах і спогадах він повернувся до університету вивчати філософію. Бічний дрейф скінчився. Тепер він активно щось переслідував. Раптово налітає холодний вітер, обдаючи нас густим запахом глиці. Потім знову і знову, і коли ми наближаємося до Ред Лоджа, я вже тремчу. У Ред Лоджі дорога йде майже впритул до підніжжя гори. Над дихами будинків у бабіч головної дороги нависає темна грізна маса. Ми ставимо мотоцикли на стоянці, розпаковуємо поклажу і, діставши теплий одяг, прямуємо повз крабнички з лижним спорядженням до ресторану, на стінах якого розмішані великі світлини маршруту, яким ми поїдемо. Ми забиратимемося все вище і вище по одній з найвищих брукованих доріг у світі. Від цього я трохи хвилююся, втім думаю про це збудження як про щось раціональне і намагаюсь його позбутися, заходячи в розмову з іншими про дальший маршрут. Зірватися звідси неможливо, ніякої небезпеки для мотоциклів немає. Хіба що згадуєш про місця, де кинеш камінець, а той поки впаде додолу, пролетить якихось 300 метрів, і це викликає асоціацію з мотоциклом і Допивши каву, ми перевдягаємося в теплі речі. Прилаштовуємо поклажу і невдовзі вже їдемо першим заворотом дороги, яка в'юниться по схилу гори. Дорожнє полотно набагато ширше і надійніше, ніж пригадую, було колись. Коли ти на мотоциклі місця на, дорозі... місця на дорозі доволі, Джон і Сильвія вже подолали виток і їдуть горішнім ярусом нам назустріч, широко всміхаючись. Вже й ми досягаємо того повороту і бачимо їхні спини. Новий виток і знову зустріч сміх. Коли про таке думаєш наперед, воно видається складним. Коли просто робиш, усе так легко. Я розповідав про бічний Федрів Дрейв, який скінчився підходом до дисципліни філософії. Філософію він розглядав як найвищий щабель усієї ієрархії знання. Серед філософів ця думка така поширена, що вважається мало не банальністю, але для нього вона стала откровеннім. Він виявив, що наука, яку він вважав цілим світом знання, є лише однією з галузей філософії, що значно ширше і набагато всеохопніше. Запитання щодо нескінченних гіпотез, що він їх ставив. Науку не цікавили, тому що вони не були запитаннями науковими. Наука не може вивчати який-небудь науковий метод, щоб не вгрузнути в пастку численних проблем, яка зруйнує цінність усіх відповідей. Запитання, які він ставив, були вищого рівня за ті, що їх розглядає наука. Таким чином, у філософії Федер віднайшов природне продовження питання, яке привело його в науку. Що це все означає, та яка у всього цього мета. На повороті ми спиняємося, робимо на згадку декілька світлин, щоб показати, що ми тут побували, і далі возенькою стежкою виходимо на верхів'я кручень. З такої відстані мотоцикли внизу під нами на дорозі ледь видно. Тут дуже холодно, тому ми застібаємось і піднімаємось вище. Широковісті ліси скінчилися. Лишились семіни, високих сосонки, багато з яких мають хирлявий вигляд і покручені стовби. Перегодом зникають і сосни, ми опиняємося серед альпійських лук. Ніденні деревинки, лишень травиця, поцяткована малесенькими краплинами, рожевою, блакитною та білою барв. Поляві квіти, всюди. Тут можуть рости лише трави, мохи і лишайники. Ми досягли висоти, де дерева вже не ростуть. Кидає через плече погляд на ущели, не в океанську безодньову заглянув. А люди ж там унизу проводять все життя і не, під... і не підозрюють, що існує такий дивний край високогір'я. Дорога від ущели не звертає в бік, і ми вже на сніговій рівнині. Через нестечу кисню моторно тужно покашлює, загрожуючи заглухнути, але працює. Невдовзі ми проїжджаємо поміж заметами старого снігу, який зазвичай можна бачити на провесні після відлиги. Осьюду біжать струмочки, стікають у моховиту багнюку і нижче, в молоденьку травичку та на дикі квіти, маленькі, яскраво рожеві блакитні і біленькі, що в променях сонця переливаються, міняться серед темних тіней. Ну все довкола тут таке... Барвисті, грайлики світлові вистрибують на мене з похмурого, чорного і темно-зеленого тла. Небо вже потемніло і стало холодним. Але не все, лише там, куди не попадає сонце. Із сонячного боку мої рука, нога та куртка нагрілись, а той бік, що в глибокій холодній тіні, вже змерз. Снігові поля поважчали, і там, де пройшли снігоочисні машини – оба вічі знімаються пагорбки снігу з вишки метр, два, далі й три. Посуваємося між тих стін неначе в сніговому тунелі. А тоді знову тунель розкривається на зустріч темному небові і коли ми вириваємося з нього, бачимо, що вийшли на верхів'ї. І перед нами вже інший край. Гірські озера, сосни, снігові поля все залишилося внизу, а над усім цим Скільки око сягає, гірські хребти, укриті снігом. Високогір'ї. Ми спиняємось на повороті. Тут якісь туристи фотографують, роззираються, мальовничі краєвиди та одне одного. З сідельної сумки Джон дістає фотоапарат, а я виймаю набір інструментів і розкладаю їх на сидінні. Беруся за викрутку, заводжу двигун і регалюю карбюратор доти, доки звук від важкого покашлювання не переходить у легке чмихання. Я дивуюсь, як мотор усю дорогу вгору захлинався, затинався, трохи не глохнув, а проте витримав. Я його не регулював, просто з цікавості. Хотів подивитися, що ж буде на висоті 3,5 метрів. Тепер я трохи збагачую суміш адже ми спускатимось до Єлоустоунського парку, і якщо суміш не перезбагатити зараз, пізніше вона надто збідніє, а це вже буде небезпечно, бо перегріватиметься мотор. Коли з вершин з'їжджаємо вниз, двигуни далі чхає, але на другій швидкості тягне добре, а здедалі нижчою висотою той звук глухіший. Повертаються ліси. Тепер дорога нас плавно несе поміж кручу зари дерев. А тепер мені хочеться поговорити про інше високогір'ї, про вершину думки, яка певною мірою, принаймні для мене, здається паралельною моїм теперішнім думкам, а чи викликає почуття споріднені з ним. Я називаю його високогір'єм розуму. Якщо вважати все людське знання, усе, що нам відоме, глетинською ієрархічною структурою, тоді високогір'я розуму розміщене на самому її вершечку, в найзагальнішому, найбільш абстрактному його вираженні. Тут мало хто подорожує. Небагато користі від мандрів по цьому вершинному краю, а про те, як і на високогір'ї матеріального світу, має вона свою сувору красу, яка попри труднощі дороги для декого є цінна. На високогір'ї розуму доводиться пристосуватись до розрідженого повітря непевності, до надзвичайної кількості ставлених запитань і відповідей на них. Підніматися можна все вище і вище, і височинь відкривається так безмежно високо, що розумові вже не сила ту високість ухопити, і лечно стає ступати далі, бо ж легко можна там заблукати і ніколи не знайти воротня. Що ж є істина як опізнати її? А як взагалі ми щось впізнаємо? Чи ж існує таке «я», «душа», яка це знає? Чи душа – то лише клітини, які координують почуття? Чи змінюється насправді реальність, а чи вона постійна та незмінна? Коли кажуть, що така та річ щось означає. І що це значить? З правіку на цьому високогір'ї було протуровано і забуто чимало стежей. І хоча відповіді, принесені з них, проявляли свою сталість та універсальність, цивілізації змінювались, мінялися стежки, і тепер ми маємо багато відповідей на ті самі запитання. І кожну з них у своєму власному контексті можна вважати непохибною. Ба навіть у межах однієї цивілізації старі стежки постійно заростають і туруються нові. Часом у суперечках висловлюється думка, що справжнього, мовляв, поступу не буває, що цивілізація, яка знищує силу селену людей у масових війнах, яка забруднює землю й океани дедалі більшою кількістю відходів, Котра знеособлює людей, спонукаючи їх до примусового механізованого існування, навряд чи може вести вперед, якщо рівняти її до примітивних полювань і збиральництва та землеробства до історичних часів. З усім тим, такий аргумент, попри його романтичну привабливість, за слабкий. Примітивні племена допускали значно меншу свободу особистості, ніж сучасне суспільство. Стародавні війни велися з набагато меншим моральним обґрунтуванням, ніж сучасні. Технологія, яка виробляє відходи, можна знайти і вже знаходить способи позбавлятися їх, не завдаючи шкоди екології. Та й ілюстрації в шкільних підручниках про життя привісних людей часом пропускають гранді тогочасного життя: біль, хвороби, голод, тяжку працю задля того, щоб вижити. Просування від агонії простого виживання до сучасного життя можна тверезо оцінити як поступ вперед. І єдиний рушій цього поступу – це однозначно сам розум. Можна побачити, як формальний та неформальний процеси гіпотез, експериментів, висновків століттями повторювалися на нових матеріалах і вибудували такі ієрархії думки, які знешкодили більшість ворогів первісної людини. Певною мірою романтична зневага до раціональності витікає з самої ефективності раціональності в процесі виведення людини з первісного стану. Вона такий потужний панівний чинник цивілізованої людини, що практично затлумала собою все і панує тепер навіть над самою людиною, ось в чому джерело невдоволення. Федер блукав цим високогір'ям спершу без мети ідучи за кожною стежкою, вступаючи в кожен слід, тому хто ходив вже так до нього, вряди годи спостерігаючи якісь ознаки просування вперед, але не бачачи жодного орієнтира, куди рухатися далі. Через гірські питання дійсності і знання проходили великі постаті цивілізації, дехто з яких, як от Сократ, Аристотель, Ньютон інштейн, відомі майже всі. Та їхня більшість так і лишилася в тіні, імена, яких він ніколи раніше не чув. Їхні думки та спосіб мислення вабили його і зачаровували. І він йшов за ними в тропі, аж поки та не холонула, після чого він сходив з неї. Робота його за тогочасними академічними стандартами заледво просувалась, але не тому, що він не працював чи не мислив. Він думав аж занадто напружено а в тому високогір'ї розуму, що більше думаєш, то повільніше йдеш. Федер читав більше по-науковому, ніж по-літературному, і читаючи обдумував кожне речення, занотовував сумніви і питання, які варто розв'язати пізніше. І мені пощастило, адже маю цілу валізу, наповнену томами його нотаток. Дивовижно, я знаходжу в них майже все, що він говорив багато років по тому. Дуже боляче дивитися, що в той час він зовсім не усвідомлював визначення того, що казав. Це схоже на ситуацію, коли ти бачиш, як хтось перебирає деталі пазла і, знаєш, як його зібрати, хочеш підказати йому. Поглянь на, ну, оця фігурка підходить сюди, а ця сюди, але сказати цього не можеш. І отак він бродить, ступаючи то на одну стежку, то на другу, підбирає частинку за частинкою, не знаючи, що з ними робити. А ти стискаєш зуби, коли він виходить на облудний слід, і полегшено зітхаєш, коли повертається. Дарма, що збентежений. Не хвилюйся, хочеться сказати йому. Іди далі. Та, що він невмілий студент, то складає іспити хіба що з ласки викладачів. До хоч би якого філософа, котрого вивчає, ставиться з він втручається і накидає власні погляди щодо будь-якого матеріалу, який вивчає. Він лукавить, він не буває безстороннім. Йому хочеться, щоб кожен любому дорторував певну стежку і гнівається, коли виявляється, що той вчиняє інакше. У пам'яті зберігся один фрагмент, і як о третій чи четвертій годині ранку він сидить, держачи в руках відому критику чистого розуму Емануїла Канта, і вивчає її так, як шахіст дебютих гросмейстерів, намагаючись випробувати лінію захисту проти власного судження і досвіду, та вишукуючи невідповідності протиріччя. Федер, супроти середньозахідних американців ХХ століття, які його оточували, скидається на дивака, та коли бачиш його за вивченням Канта, він видається вже не таким дивним. До цього німецького філософа XVIII століття він відчуває повагу, не тому, що з ним згоден, а тому, що високо оцінює його виняткове, логічне обґрунтування своїх позицій. Кант під час сходження на велетенську снігову гору думки завжди надзвичайно методичний, наполегливий, точний і ретельний у кожній дрібниці, як в розумі, так і поза ним. Для сучасних верхолазів це один з найвищих шпилів. І тепер мені хочеться збільшити кантове зображення і показати, як він мислив, і як про нього думав Федер, для того, щоб дати яснішу картину високогір'ї розуму і підготувати основи для розуміння Федерових думок. Усю проблему класичного і романтичного розуміння Федер уперше розв'язав у цьому високогір'ї розуму. І якщо не зрозуміти взаємозв'язку цього краю та решти буття, тоді вагу і важливість нижчих рівнів сказаного від нього недооцінять або хибно витлумачать. Щоб іти слідом за Кантом потрібно й дещо зрозуміти у шотландського філософа Девіда Г'юма. По первах, Гюм визнавав, що як сурово додержуватись правил логічної індукції та дедукції з досвіду виявлення правдивої природи світу, обов'язково дійдеш до певних висновків. Його судження випливало з відповіди на таке запитання. Уявімо, що народжується дитина позбавлена всякого чуття, зору, слуху, дотику, нюху, смаку, всього. Таким чином у неї взагалі нема чим сприйняти навколишній світ. Припустимо, цю дитину годують внутрішньовенно, про неї піклуються, підтримують її такий стан різними способами протягом 18 років. Постає питання, чи має ця 18-річна особа в голові, бодай дай однісіньку думку. Якщо має, то звідки вона? Як вона там з'явилася? Їм відповів би що в цієї 18-річної істоти взагалі не може бути, бодай, якоїсь думки. І, даючи таку відповідь, він не постає емпіриком, тим, хто вважає, що усі знання е придбаються виключно через органи чуття. Науковий ну, метод експерименту – це вивірено контрольований емпіризм. Нині здоровий глузд – це емпіризм, бо переважна більшість згодна із Гюмом, Дарма, що в інших культурах і з інших часів більшість заперечувала в це. І якщо виходити з імпіризму, то перша його проблема стосується природи сутності. І якщо все знання не до нас через чуттєві дані, тоді що ж є ота сутність, що яку вважається і продукує ці дані? І якщо спробую уявити собі цю сутність осібно від того, що відчувається, то збагнеш, що думаєш взагалі ні про що. А що усе знання від досвіду, а чуттєвого сприймання самої сутності немає, то логічно виникає висновок – знання сутності не існує. Вона – виплід нашої уяви. Вона повністю у нас в голові. Думка про те, що довкола існує щось таке, що створює ті властивості, які ми сприймаємо, це просто ще одне з поміжзагальноуставлених понять, подібних до звичайних дитячих уявлень про пласку землю та паралельні лінії, які з роду віку не сходяться. По-друге, якщо виходити із засновку, що наші знання йдуть до нас через відчуття, варто запитати, з яких чуттєвих даних беруться наші знання про причинність. Інакше кажучи, яка науково-ємпірична основана самої причинності. Гім відповів – ніякої. У наших відчуттях немає жодного свідчення причинності. Яка сутність – це те, що ми уявляємо, коли щось одне не раз спричиняє інше. Насправді, в тому світі, що ми спостерігаємо, її не існує. І якщо погодитися з засновком, що все знання до нас надходить через відчуття, стверджує Гюм, тоді слід логічно виснувати, що і природа, і закони природи є витвір нашої уяви. Ідею про те, що весь світ перебуває в межах розуму людського, можна було б відкинути як абсурдну, якби Гюм висловив її так, між іншим, аби лиш пометикувати. Однак сплодив він її гладесенько-рівнесенько. Потрібно було відкинути г'юмові висновки, та, на жаль, він дійшов до них так, що здавалося годі від них відкараскатись, не відмовившись при цьому від самого емпіричного розуму і не повернувшись до якоїсь середньовічної предтечі емпіричного розуміння. Цього Кант не став робити. «Саме г'юм, – оголосив Кант, – пробудив мене від догматичної дрімоти». І надихнув написати те, що тепер вважають однією з найважливіших філософських праць будь-коли написаних – критику чистого розуму, яка часто є предметом цілого університетського курсу. Кант намагається врятувати науковий імпіризм від наслідків його ж власної наукового імпіризму – самопоглинальної логіки. Спершу він рушає цією дорогою, що раніше проклав Гюм. У тому, що всі наші знання починаються з досвіду, не може бути жодного сумніву, каже він. Та незабаром відходить від цієї дороги, заперечуючи те, що всі складові знання походять з відчуттів у момент, коли приймаються чуттєві дані. І хоча будь-яке знання починається з досвіду, це не означає, що воно з нього походить. Спершу здається, що він вишуковує блощіті. Але це не так. Здійснивши таке розмежування, Кант оминає безодньову соліпсизму, в яку веде гімова стежина, і виходить на зовсім нову власну дорогу. Кант стверджує, що існують аспекти дійсності, що не тримаються безпосередньо на відчуттях. Він їх називає апріорними. Прикладом апріорного знання – Є час. Адже час ми не бачимо, і ні слухом, ні нюхом, ні на дотик, ні на смак його не почути. Надходячи до людини, чуттєві дані не містять часу. Час — це те, що Кант називає інтуїцією, яку має продукувати розум, дістаючи чуттєві дані. Те саме стосується і простору. І якщо не прикладати поняття часу і простору до вражень, що ми дістаємо, Світ залишиться незрозумілим. Калейдоскопічним скупченням кольорів, візерунків, шумів, запахів, болю і смаку позбавленим будь-якого змісту. Ми відчуваємо предмети певним чином, тому, що застосовуємо апріорні інтуїції, простір і час, але самі не створюємо ні предмети в своїй уяві, як то пояснювали б щирі філософи ідеалісти. Форми простору і часу, Застосовуються до даних у процесі їхнього надходження від предмета, що їх продукує. А пріожні поняття походять з людської природи, тим і не замовлюються предметом відчування і не породжують його, а є певною фільтрувальною функцією для чіттєвих даних, які ми сприймаємо. Наприклад, коли кліпають очі, чіттєві дані повідомляють нас про те, що світ зник. Але таке сприйняття фільтрується і не доходить до нашої свідомості, тому що розум наш має априорне уявлення про неприревність світу. Те, що ми вважаємо реальністю, є безперервний синтез елементів, зоставленої ієрархії апріорних понять перемінних даних від органів чутті. А тепер спинимося і застосуємо декотрі з концепцій, що їх висунув Кант до цієї дивної машини, цього творіння, яке несе нас крізь часи просто. Розглянемо наші взаємини так, як їх розкриває нам Кант. По суті, Гюм казав, що все, що мені відомо про мій мотоцикл, надходить до мене через чуття. І це природно, іншого способу немає. І якщо я кажу, що мотоцикл виготовлено з металу та інших речовин, він запитує, а що таке метал? Я відповідаю, що метал твердий, блискучий і холодний недотик, що він деформується, не ламаючись, під ударами твердішого матеріалу. І Г'юм завважує, що все це образи, звуки і дотики. Сутності немає. Скажи, а що таке метал поза цими відчуттями? І це мене, звісно, спантеличує. Але якщо не існує сутності, що тоді можна сказати про чуттєві дані, які ми дістаємо? От я повертаю голову ліворуч, дивлюсь на руків'я, передні колоси, тримач для карт і бензобак. І дістаю одну сукупність чуттєвих даних. А поверну голову праворуч, сукупність даних буде трохи інша. Обидві сукупності різняться. Відрізняються кути площини, виганів металу. На них по-різному падає сонячне проміння. Якщо не існує логічної основи для сутності, то не існує і логічної основи для висновку про те, що обидві сукупності це два погляди на той самий мотоцикл. От ми опинилися у справжнісінькій інтелектуальній безвиході. Наш розум, який мав би робити все більш зрозумілим, здається, робить усе менш зрозумілим. А як він таким чином знищує своє призначення, потрібно щось змінювати в структурі самого розуму. І в цьому нам допоможе Кант. І він стверджує, той факт, що неможливо безпосередньо відчути мотоцикл окремо від кольорів і форм, які мотоцикл породжує, не доводить до того, що мотоцикл не існує. У нашій свідомості є апріорний мотоцикл, який має наперервність у просторі та часі і здатен змінювати вигляд, коли рухаєш головою, і не суперечить житєвим даним, що ми їх дістаємо. Гімів мотоцикл, той, що взагалі не має ніякого сенсу, виникне в тому випадку, якщо нашого попереднього гіпотетичного хворого, який взагалі не має ніякого чуття, враз на якусь секунду піддати впливу від даних мотоцикла а тоді позбавити цієї здатності відчувати. От тоді, гадаю, в свідомості він матиме гімнів мотоцикл, але не матиме жодного доказу існування таких понять, як причинність. Та згідно з Кантом, ми не такі люди, як той хворий. У нашій свідомості є дуже реальний апріорний мотоцикл, в існуванні якого ми не маємо ніяких підстав сумніватись, і реальність якого може бути підтверджена будь-коли. Цей опріорний мотоцикл у нашій свідомості створювався протягом багатьох років з великої кількості чуттєвих даних, і з надходженням нових даних постійно змінюється. Одні зміни в цьому конкретному опріорному мотоциклі швидкоплинні, як от його взаємозв'язок із дорогою. За ним я стежу і коректую його на виганах і поворотах дороги. А щойно інформація втрачає для мене актуальність, я забуваю її, бо надходить нова і за нею треба слідкувати. Інші зміни в цьому апріорі повільніші. Зменшення пального бензобаку, старання гуми з поверхніх шин, ослаблення болтів і гайок, зміна зазору між гальмівними колодками і барабаном. Так отрі аспекти змін мотоцикла відбуваються так повільно, що здаються постійними. Фарба на металі, підшипники, напрямні тросики – проте й вони змінюються. І нарешті, якщо мислити поняттями достоту великих часових відтінків, то хоч і не дуже, але змінюється навіть рама від поштовхів приїзді, перебатів температури, напружень внутрішньої втоми, притаманної всім металом. Цей апріорний мотоцикл – машина не в року, і якщо досить довго над цим поміркуєш, то побачиш, що це головне. Чуттєві дані підтверджують це, але вони не є сам мотоцикл. Мотоцикл, в який я привожно вірю, перебуває поза мною і скидається на ті гроші, що, як я вірю, є у мене в банку. Якби я пішов у банк і попрохав показати мені мої гроші, тамтешні працівники дуже б здивувались. У них немає. Моїх грошей у жодній маленькій шухляйці, які можна було б висунути і показати мені. Мої гроші це ніщо інше, як магнітні домини, домини зорієнтовані на схід-захід і північ-південь, в оксиді заліза на котушці плівки, в пам'яті комп'ютера. Але мене це влаштовує, бо я впевнений, що коли мені знадобляться якісь речі, що їх дозволяють мати гроші. Банк надасть мені змогу одержати їх через свою чекову систему. І так само. Дарма, що мої чуттєві дані ніколи мені не постачали нічого такого, що можна було б називати сутністю. Мене задовольняє те, що в цих чуттєвих даних закладено здатність досягати того, що сутність робить. І що чуттєві дані і далі відповідатимуть апріожному мотоциклю в моїй голові. Задля зручності я кажу, що маю гроші в банку. І так само задля зручності я кажу, що мотоцикл, на якому я їду, складається з сутностей. Основна частина кантової критики чистого розуму посвячена тому, яким чином це апріожне знання набувається та як його потім застосовують. Тезу, що наші апріожні думки незалежні від чуттєвих даних і фільтрують те, що ми бачимо, Кант називав Коперніканською революцією. Під цим він розумів Копернікове твердження про те, що Земля обертається навколо Сонця. У результаті цієї революції нічого не змінилося, хоча змінилося все. Або, якщо передати це Кантовою термінологією, об'єктивний світ, що продукує чуттєві дані, не змінився, однак наше апріорне поняття про нього виважнулося. Результат приголомшливий. Саме схвалення Коперніковської революції відрізняє сучасну людину від її середньовічних попередників. Копернік узяв дійсно апріорну концепцію світу, уявлення про те, що Земля пласкає і в просторі нерухома, і висунув альтернативну концепцію, в якій Земля – це сфера, яка обертається навколо Сонця. Він показав, що обидві апріорні концепції підходять до наявних чуттєвих даних. Кант відчував, що те саме зробив у метафізиці. І якщо допускаєш, що апріорні концепції в наших головах незалежні від того, що ми бачимо, і насправді бачення фільтрують, тоді це означає, що ти береш стару Аристотелівську концепцію науковця як пасивного спостерігача, чистої дошки, і, направду, вивертаєш її на виворіт. Кант і мільйони його послідовників вважали – що по такій інверсії дістаєш набагато прийнятніше розуміння того, як приходить пізнання. Я так детально спинився на цьому прикладі, почасти тому, щоб показати певну частину цього високогір'я зблизька, а також, щоб підготувати вас до того, що Федер зробив пізніше. Він так само здійснив Коперніковську інверсію і по всьому розділив окремо світи класичного та романтичного розуміння. І здається мені, що тепер можна мати прийнятніше розуміння того, чим є навколишній світ. Попервах Кантова метафізика давала Федорові втіху. Однак пізніше вона стала нудити його, і він ніяк не міг збагнути чому. Поміркувавши, Федер дійшов висновку, що то через його східний досвід. Тоді він нарешті відчув, що втік з інтелектуальної в'язниці. А теперечки, знову вона ще й більше, ніж була. Кантову естетику він читав, розчаровуючись, а далі й скипаючи гнівом. Висловлені ідеї про Прекрасне, здавались йому потворними, і потворність їхня була така глибока і всепрониклива, що годі було зміркувати, звідки атакувати її, чи як обійти. Вона здавалася вплетеною в саму тканину кантового світу. Та так міцно, що не було на те ніякої ради. Не просто потворність XVIII століття, і не технічна потворність. Це пояснювали всі філософи, котрих він читав. Весь університет, що він відвідував, тхнув тією потворністю. Вона була кругом. В аудиторіях, у підручниках. Була вона і в ньому самому. І він не розумів, як або чому. Розум сам по собі потворний, і здавалося, що це безвихідь.